Скоро з вулиці вигулькнула вивалена в снігу постать. А нам, братці, поперіжечку, а старим бабам паляниці, щоб плодились бики і телиці, барани і ягниці. Скоро до гурту підійшов Семен Гуменний, що, видать, тільки зараз повертався з гостей. Навіть у темряві світилися рум'янці, схожі на відблиски вогню. «Куди мене занесло?» – пробелькотав неслухняним язиком, не впізнаючи чужого сплюндрованого обістця. «Чого тут позбиралися?» Похитуючись, обійшов довкола димної руїни, яка ще там і сям зблискувала золотими очима племінців. «Це ви так поколядували братці?» Семен Гуминий засміявся хрипким, дурнуватим сміхом людини, який припав до вподоби такий от жарт. А де неї борщ? запитав. Йому ніхто не відповів. Понуро стало розходитися з пожежі, і Семен Гуминий, ледь тримаючись на п'яних ногах, також подався у вулицю, вигукуючи в темряву. А я знаю, що він вдома. Сидить же він кінець стола, а на йому – шуба-люба, а на шубі – поясочок, а на поясочку – калиточка, а в тій калиточці – сім шеляжечків. Борсаючись у снігу, брів через поле, позирав на небо, чи не світлішає, бо боявся світанку. Небо нависало темною повстю, що обібралося реп'яхами колючих зірок. На світанок іще не бралося. Глухішу пору важко й придумати. Єство дзвеніло радістю, скронях шугала кров, била шумливими хвилями. Раз і вдруге озирнувся на село, що було ваніло за спиною, зовсім неподалік. Село мовчало, навіть валування собак не чулося, і ніхто не гнався навздогін ніякої тобі коляди на санях, які ще, здається, зовсім недавно. А той вогонь, що тремтливо дригонів у селі, що бився з каліченою птахою у мороці ночі, марно намагаючись розірвати морок ночі на шматки, так дивно, так гостро обігрівав його тут, у пустельному полі, що хотілося закричати. Хотілося закричати з радості і водночас, і з якоюсь великої ненависті до цього світу а може навіть не з радості, не з ненависті, а з непередаваємої любові тужби до життя, що зловило в смертельну пастку, з якої, здавалося, уже не було виходу, а з якої б ніхто не вирвався. Та він таки вислизнув із тутких обіймів, обдираючи душу, калічачи з тілом, а таки порятувався. В усяких бувальцях траплялося бувати ще під час війни що після війни страх гнітив завжди. Проте на віку ще не випадала така ніч, як сьогодні. Хижа ніч, ніч шуліка, що вже запустила пазурів груди, збираючись убити і випити кров, а він таки визволився з пазурів, таки захистився. Перше ніж спускатися до Яру, востаннє оглянувся на село, яке залишав назавжди. Побачив лише темну, зубчасту смугу околиці, за якою не прозиралася пожежа. Невже погасили? Та хто б це погасив уночі, коли всі сплять, коли тільки по-справжньому порозкошувати вогню? Якби його воля, спалив би не лише свою хату, а й усесеньке село спалив би, сплюндрував би, винищив би до ноги, не пожалівши ні старого, ні малого, бо хіба село не завинило перед ним? виживши із свого лона, мало не розтерзавши. Борсуючись у заметах, подеколи провалюючись до колін, а то й глибше, поринаючи в снігах, долав спадистий схил Яру. Найдужче зараз побоювався вскочити в заметене ямисько, з якого спробуй видарись, проте доля милувала і скоро опинився в чагарниках на дні Яру. Порити отак навпростеть з чагарниками – і там стелиться траса. По трасі бігають туди-сюди машини, бігають удень і вночі. Ну, десяток машин проскочить мимо, не захочуть шуфер спинятися і підбирати пізнього подорожина, котрим невідомо яким побитом опинився на трасі глухої пори.